Ні початку йому нема, ні кінця. Отож, лиш дідові й можна в оту печеру і назад, а тобі зась, бо чого тобі в те минуле життя заглядати, коли його в тебе не було? А раз у діда Гордія було те минуле життя, хай заглядає, хай собі вештається і з порожніми руками туди-сюди, аби здавалося старому Бовдору й він, до якогось путнього діла приставлений. Та не подумай, що він справді по ці гроші внадився в печеру, що йому справді закортіло в своє минуле життя позаглядати. Спершу він подався туди по свого коня гнітка, був колись такий жеребець у діда. І чи цигани вкрали, чи якась холера, а тільки пропав гнітко. Скільки по ярмарках обходив дід Гордій, думав зловити, а все марно. Ось і сказали дідові, щоб у печері шукав, начебто лиш там гнітко міг пропасти. Ну, дід, вонадився під Княжу гору, бо кажуть, у горі всякі всячини багато. Дід не знайшов коня, бо печеришті без кінця та краю. Десь там гнітко бігає й досі, а дід і досі шукає в минуле своє життя, ходячи й ходячи, отож і гроші йому трапилися. І ще всяке добро трапляється, тільки ж не бере додому. Бач, перетрудити рук не хоче. Чудний, ти не відаєш, що хата це і є вхід у печеру. Ти ступаєш у її розп'явлене вістя. З колючих чагарів назустріч летять сови, золотаво-круглоокі, гостряків на стелі зависають кажани, летючі миші шугають над головою з моторошним шелестом, хлюпанням, стіни мокрі від патьоків води, і скристо зблизкує вогке каміння. В печері ледь світиться, наче її осяють нічні світлячки, з шерхом осовується глина, дйопотять краплі, і пронизлива сирість впіймає. Здається, твоє дихання відлунює так погрозливою луною, що тамуєш подих, у попелясто сірому тумані, видніється рукавець, у якому начебто світліше ти зі сторожким ляком звертаєш туди, ступаючи по глийкому і слизькому, наче остерігаєшся спіткнутись на гадючі. Далі в стіні ще світліший відгалуджується рукав. І вже тут стеля повищила, під ногами зелена трава, цяткована квітками. Попереду в досвітньому тумані за осокою Блищить озерце, на березі озерця пасеться кінь гнідий, наче жолудь, Якась сила виносить тебе на коня, І, вчепившись за гриву, ти вже їдеш вверхи, Чуючи в грудях холодок тривоги. Зовсім низько над головою Висять млисті зірки, Наче кетяги калинових ягід. Та дедалі грона зірок Вищають, бо стеля в печері далі і це вже навіть не стеля, а небо у скуйовджених хмарах. Дивно, що дід Гордій так часто ходить шукати свого коня, який так і справді забіг під княжу гору і досі не знайшов. Хоч що тут шукати гнітка? Ось він, кінь, ситий, доглянутий, і так славно скаче рисю і вже далеко кругом не окрає. Лух обертається на ковильний степ, ген дрохви і стрепети, ген скіфська могила і кам'яні баби, ген табун сайгаків, а над ними ширяють шуліки у високості. Гнітко і гримить сурмою, Іначе у відповідь на кінське іржання на шовкових хвилях степової тирси зринають хижо зіщулені постаті